volt még egy olyan nemzedék a Földön, amelyik olyan jól érezte magát rosszul, mint mi, írja Pesti Barok regénya mottójában. 1986-ban Barcelonába költözött, majd a 2000-es évek közepén jött vissza Magyarországra. Talán ebből a két alapélményből született meg néhány éve regénye a Pesti Barok. A belső közlés vendégét, Dés Mihályt köszöntöm, akivel könyvéről, illetve most már könyveiről, illetérzésekről, zenéről, fordításokról is beszélgetünk. Tartsanak velünk, Márton vagyok. És Mihály. fordító, műfordító író, a mai műsorunk vendégek köszöntöm. Jó estét kívánok. És azért visszaugranék oda, hogy Barcelona jó néhány éve, hiszen itthon műfordítóként kezdte a pályáját, illetve műfordítóként. Az rég volt. Ha, nagyon rég volt, de azt gondolom, hogy mégiscsak egy nagyon fontos alap lehetett ahhoz, hogy vagy kérdezem azt, hogy mennyire kellett a néhány év nem itthon lét, ami lehetett kilenc-tíz év, ahhoz, hogy a műfordítás mellett egyszer csak nagyon fontosan váljon egy hiányból keletkező, egy nem létből keletkező ragaszkodás ahhoz, hogy írás, hogy magyar nyelven elkezdi a saját történeteit, mm. vagy az itt hagyott történeteket földolgozni. Hát kis pontosítás, 23 éve volt, nem 8 rosszul számolok. Nem, de. Mérlek, de én, én is rosszul számolok. Na most a műfordításnak semmi köze nem volt, ebben az értelemben az íráshoz. Egyetlen egy szempontból volt köze annak idején, amikor én az egyetem elvégzése után elkezdtem fordítani, 70-es évek közepéről, második feléről beszélek, és aztán nagyjából föl is mattan. Aztán soha többet nem fordítottam. Na de spanyolul meg írt. Igen, igen, de az nem fordítás. Az rendben van csak, hogy, hogy a fordításon keresztül, mint hogyha, vagy a kinléten keresztül az írás megszületett, nem, az egy egészen más dolog volt. Tehát a, nekem a műfordítás arra kellett, az, ér, az érdekelt benne, hogy nagyon jó, főleg latin-amerikai szerzőket fordítottam, mint Cortázar Borges, García Márquez, Vargas, és meg egy-kettő, aki kevésbé ismertítom. És én rettenetesen nehezen és lassan fordítottam, tehát nekem anyagilag egy, egy, egy meg volt a fordítás, viszont az az nagyon érdekelt, hogy, és arra minden időmet hajlandó voltam rászánni, hogy, hogy kitanuljam őket. Tehát nagyon, nagyon jó szerzőktől borzasztó keveset fordítottam, általában könyvet csak egytől, általában csak valami írásokat, de azokkal sokat pepecseltem, és és megtanultam a technikájukat, vagy legalábbis hát szerettem Mármint volna azt megtanulni. azt az írás technikát, igen, vagy igen, azt a történetmesélést, vagy azt a fajta prózát, amit. Igen. igen. Tehát, hogy erre szántam néhány évet az életemből, abban a tévhidben, hogy én majd író leszek, és ezt felhasználom, és a eltelt 30 év is nem, nem írtam, illetve spanyolul elkezdtem írni, de hát spanyolul elsősorban eszéket és, és kritikákat írtam. Tehát a vágy azért ott volt már ebben a tanulási folyamatban, hogy egyszer majd jön igen, a persze. saját? Igen, Igen, de hát e, nem volt semmi alapja. Aztán... Jó, mi hiányzott? A téma, ami hmm. mégis a, valahogy akkor találtam, amikor a bátorság a saját szöveg megalkotásához... Igen, a bátorság. Tehát ez valami gátlás volt, hát nyilvánvalóan, hogy én írónak születtem, és mindig író akartam lenni, és az egész életem, ami ott az eszemet tudom, és ez szó szerint értendő, az irodalom körül forgott, semmi sem olyan fontos nekem, és, és ebből értem mindig az irodalomból, de magam végül is nem mertem írni, ez valami gátlás volt, ez kellett ez a, ez a huszon valahány év Spanyolországban, és különböző dolgok, amiket ugye itt most nem lehet elmesélni, hogy egyszer csak ez, ez a gátlás, többek között tizenvalahány év pszichanalizis, egyebek hogy fölszabaduljon, és egyszer csak elkezdjek merni azt csinálni, amire születtem, és amit akarok. Ha, tehát jött a körültáncolása ennek. Milyen érzés volt, tehát, hogy akkor ez nem csak nagyon idézőjelbe Téve egy regény megírása volt, hanem egy nagyon fontos útnak egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos meccéspontja. Hát igen, így 60 felé ö, új életet kezdtem, és azt hiszem, hogy megtaláltam magam. Hát olyannyira, hogy azóta több könyve megjelent, igen. a 77 recept, a idei 2016-os a mesekönyvezekről majd igen. beszélünk, de azt javaslom, hogy előtte hallgassunk meg egy zenét. just say Please. Explain, énekelte Billy Hálidé, és hogy miért ezt választotta Dés Mihályra, arról majd a későbbiekben beszélgetünk. Egy picit még ugorjunk oda, hogy a Pesti Barok, az első regény, amit megírt, az nagyon erősen kötődik ahhoz a városhoz, Pesthez, azokhoz a körökhöz, amelyben élt a hosszú ideig az életét, és én tudom, hogy egy házassággal ment el, de mégiscsak mi volt az oka annak, hogy itt hagyta mindazt, ami amit még se tudott. Tehát mennyire a diszinálás mosztívum volt benne, hiszen maga a Pesti Barok szól arról is. Vagy mennyire megtalálni azt a helyet, amit fordított, vagy egy kaland volt, vagy, vagy, vagy, vagy. Hát igen, nagyon remélem, hogy a Pesti Barok az szól valóban egy városról. A városnak egy sajátos ő Különleges pillanatáról, erről a 86-ban, pardon, 84-ben játszott. Hát egy évben játszódik, de ez lehetne akár sok évnek a története is. Hogy ne 80-as évek, de hát azért ugye Rembielett van 84, ez egy kacsintása. a könyvre, és, és úgy kacsintás, hogy miközben az egy borzalmat ír 84-ről, hát ez egy nagyon édes, nagyon mondjam, élvezetes fertőt ír le, amiben azért benne van egy csomó borzalom is. És, tehát szeretném, ha erről szólna, de azért, azért azt is szeretném, hogyha sok minden másról is szólna, és úgy veszem észre, hogy szól, és ezt többek között abból veszem észre, hogy hogy ö, ö, sok minden másról szól, hogy az olyan, ha fiataloknak is tetszik, akiknek fogalmuk sincs volt, és nem azért olvassák, mert tudni akarják, hogy milyen a 80-as évek Budapestje, mert akkor ilyen alapon akkor keresnének egy olyan regényt is, hogy milyen a 70-es évek Budapestje, és visszamehetnénk egészen a török hódoltságig. Nem. Tehát valami van benne, ami szerenti, szerencsére, azt olyan izgalmas korszakot írt meg, amivel elég sokan foglalkoznak és próbálják ennek a 80-as évek, 70-es, 80-as éveknek, a Kádárkornak csak különböző szemüvegen keresztül bemutatni a történését, és sokat izzlelgettem azt a szót, hogy maga ez a Pesti barok, vagy leginkább a barok, az mi mindent takar benne. Tehát, hogy mennyire a műfai sajátosság, mennyire a sokszínűség, mennyire a zeneség, tehát, hogy mi benne a baroksága. Hát ez is, ez is, és egyben nyilván 2013-ban publikál egy ilyen regényt, akkor az egyben egy stílus paródia is, és én ezt, ezt a regényt nagyon annak szántam, mert hát ezért van az, hogy, hogy miközben mindenféle ledér dolgok történnek benne, meg viccesek, meg humorosak, meg talán erotikusak is. Ugyanakkor azért minden van egy erős cselekmény, és minden fejezet, az egy más nézőpontból, más stílusban van megírva, és, és egy csavart, ez a más stílus egyben egy csavart, csavar egyet a történeten. Szóval én nagyon remélem, hogy nem csak egy, egy, egy korszaknak a izé, mert az, az, az hamar, hamar elfelejtődne. Tehát azok elolvasák, akik, akik ebben éltek, és körülnek, hogy a tényleg az izé, nem beszélve be arról, hogy Hát itt van egy nagy játék a regényben, hogy azért ez itt a legtöbb dolog, ami, ami egyenesen dokumentarista történetnek van eladva, meg, meg valóságos nevek, ezek kitalációk. Ezek fikciók. Hát is meg nem is, mert van akiket a saját nevén használ, tehát az nem fikció, van akiket monogrammoz ott, aki ismeri ezt a 80-as éveknek a, a hangulatát, vagy azt az értelmiségi helyeket, FMK-tól kezdve nagyon sok ilyen helyszín van, az beazonosít, de még a fikciós nevek is azért nagyon-nagyon hangolódnak valakikre, tehát a személyekbe azonosítatok, és hogyha azt mondta, hogy persze nagyon sok vicces van benne, mert elhangzanak viccek, meg vannak történetek, meg végigvonul az évával való szerelmi szál, azért nekem az nagyon erős, amikor a végétől egyre egyértelműbb van, lesz, hogy ez egy húsz évvel később íródó történet, ami egy el elmegy úgy intézet, és akkor az ember rögtön helyre tesz, hogy a 80-as években nagyon-nagyon sokan, kik politikai okokból, kik tényleg, attól, hogy mégiscsak megtörtek valamilyen módon, kerültek be. És onnantól kezdve mégiscsak más lesz a, az optikája, vagy a hangolás ennek a regénynek. Feltétlenül, feltétlenül. És én vagyok az utolsó, a, aki, aki beleszólhat a regényem olvasásában is. Borzaszó örömmel tölt el, hogy a regényemet különbözőképpen olvassák. De azért azt szeretném halkan megjegyezni, hogy egyrészt a, a valóságos nevek is a legtöbbször teljesen fiktív helyzetekben szerepelnek, direkt, tehát sőt, vannak olyanok, amik úgy vannak megadva, mint hogy az egy, az egy konkrét, valóságos névvel, valóságos, szereplő, valóságos helyzetben, és közben egy teljes kitaláció, sőt, Szóval <gül> van egy ilyen játék egyrészt, másrészt meg sok minden ez a regény, ez a jó 80-es Budapest, de például az én szándékom szerint, és hát bizonyos olvasatok és olvasók reagálása szerint ez így is van, egy, ez egy Don Juan paródia, tehát a számtalan, ugye, ez a pár száz év alatt született számtalan Don Juan verzió egyik, Pesti változatot. Jó, mert ironikus. hogy Koszta Jánosban benne van a Don és meg benne van. Igen. De hát itt érde igen, nagyon érdekelt Mihály ez a mítosz, Benne ugye? van egy. Tehát sok, sok minden lehet, hát és hát ugye, videki a vaga az Az végszó volt arra, hogy következzen egy zene megint. Peterina Morris énekelte a bohém ből egy részletet, és akkor azt mondta, hogy azért térjünk vissza egy villanásra arra, hogy ez tényleg egy játék, vagy hogy nagyon ott van ez a spanyol irodalomnak a cervantes fordulatait, fordulatai, tehát ugye ez, ez tényleg ennyire játékként, paródiaként, stílusgyakorlatként gyakorlatként. Nem, is, is, is, is. Hát itt ugye van egy történetem, amit... Ö, ö, Sokféleképpen lehet megírni, megírhattam volna, mint egy nemzedéki regényt, vagy egy kulcsregényt, na most ez engem egyáltalán nem érdekelt, ebben semmi eredetit, semmi érdekeset nem találtam volna, és hát végig én úgy írtam meg, ahogy megírtam, hogy, hogy szándékom szerint ez egy több regény, több olvasata van, vannak rejtett dimenziói, amit ellentétben ugye a magyar irodalmat uraló kanonikus irányzatokkal, amelyiknek az a fő törekvés, hogy megmutassa a fegyverzetet, megmutassa az állványzatot. E, ugye, tehát ezek a posztmodern dolgok, hogy a műhely izétbe bevonni a közönséget. Én a fordítotját csináltam, én nekem nagyon sok ilyen uh, rejtett uh, és struktúrám, és, és trükköm van, amit nagyon gondosan elrejtettem, olyan sikeresen, hogy általában senki nem vette észre. Helyjel közel válaszolt arra, hogy miért is ment el akkor Spanyolországba, de hogy az mennyire volt egyértelmű, hogy oké, okay, itt rengeteget fordított, de hogy megérkezett, és nagyon-nagyon gyorsan olyan irodalmi, közegbe, vagy olyan irodalmi körökbe, vagy olyan munkákhoz jutott, ami nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű. Tehát akár az, hogy lapkiadás, az, hogy kritikákat kezdett, talán újságíróként kezdte. Tehát egy olyan nagyon hatalmas pályát futott be, amire nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű, tehát hogy erre már kiment, tudta, vagy megérkezett, és akkor ezek jöttek valahogy egymás után. Nem, nem, amikor nem. kimentem sajnos semmit nem tudtam, és hát nagyon meg is ijedtem, mert, mert úgy nézek, hogy semmi nem jön össze, és nem, senki nem ismer meg, még az, aki valamennyire ismert. De inkább arról van szó, hogy, a, hogy én Budapesten el voltam kényeztetve, és nagyon be voltam ágyazva, és nagyon rosszul éreztem magam, ugye, mint kicsit, mint a regényem főhőse. És a, a kint pedig a csípkednem kellett magam, és vált, tehát váltottam, váltottam attitűdöt, váltottam... Mármint váltottam attól érezte csiper. rosszul magát, hogy minden olyan egyértelmű volt, hogy hát, mit? ez egy a... bonyolult dolog, de hát aki ott ért, tudja, mert, mert, az ember, mert az ember rosszul érzi magát, mert ugye Freud ezt ugye egy könyvet írt erről azzal a címmel hogy rossz közérzet a kultúrában. Az ember általában rosszul érzi magát. Ez az alaphelyzet, ezt mindenféle, mit tudom én mostanában diétával, nem tudom mivel próbálja, próbálják, még lélegzéssel, meg hasonlókkal próbálják ugye elfedni, tehát van egy eredendő probléma, na most, hogy ez még megvan fejelbe politikai, vagy egyéb szakmai, hát egy elég kilátástán rossz hangulatú társadalom volt, azért ne felejtsük el, még most nosztalgiák is ébrednek benne, azért az egy, az egy, egy pártrendszer volt, nem annyira, mint a mostani, vagy egy kicsit jobban mondjuk, de ahhoz képest, hogy, hogy hát ugye marxista diktatúrának azért light volt, de azért... azért 86-ban már viszonylag kevesen mentek hát, Igen, igen. Tehát ez egy, hogy miért magam rosszul, hát ugye, ez az ember rosszul érzi magát. De mindesetre ként nem nagyon engedhettem meg magam, tehát ide akarok kiukadni, hanem hát azóta, jó, hogy meg kellett érnem magam, csipkednem kellett magam, és nagyon megváltoztam, és én az a fényás, ízé, és dolgoztam, mint egy állat, ügyes voltam, és ugye hát ez úgy van, hogy az ember a, azok a, az, az életfolyton folyton tója, a választási a, a lehetőségeket az ember orra alá. Jókat is, meg rosszakat is. És hogyha ugye úgy vagyok beállítva, hogy én Pesten voltam, akkor csak a rosszat látom, Ott pedig, ott pedig a véletlen véletlenül jó dolgokat vagy vagyis valójában észre tudtam venni a... őket is. Hálás voltam, és kihasználtam őket, és akkor így így volt egy tényleg egy mondjuk így a klasszikus értelemben éve egy. Egy, egy szép karrier. Jó, hát azért erről beszéljünk pár villanást, hiszen volt kritikus, meg főszerkesztő, megcsinált egy kulturális mellékletet, tehát hogy tanított, tehát nagyon-nagyon sok mindent. Elég jó igen. csipkedte magát. Igen, igen, igen, sikerült, és, és jól, jól igen. Kívül jó Igen, sok. Akkor hozott egy szöveget, és az volt a kérése, hogy ez a Happy Car történetekhez én legyek az előhang, és aztán vagy a történet. A Epicard az fordul egyik jellegzetes telefonkártyája volt, amivel a hivatalos tarifánál lényegesen olcsóbbal lehetett beszélni. Spanyolországban különösen a bevándorlók kedvelték. Az alábbi történet narrátora is ezt használta, amikor a jó 2000 kilométerre lévő 80-as éveiben járó anyjával akar telefonálni. És akkor jön a történet. Anyám az a fajta nő, akinek a hangjában még akkor is van egy kis szemrehányás, amikor megdicsér, tehát nem találtam semmi különöset abban, hogy Miklós halálának hírét úgy tudatta velem, mintha neheztelne. Az viszont meglepett, hogy a halál oka öngyilkosság volt. A nagybátyám most töltötte be 80. évét, és a élete jelentősebb katasztrófái nem készették arra, hogy végezem magával, nem igazán értettem, miért épp most kellett ezt megtennie, amikor nyugdíjasként élte az életét második feleségével, aki amúgy az első mennyasszonya volt. Szokás szerint vasárnap este hívtam fel anyámat, és még két euró volt a kártyámon, amikor megkezdük a beszélgetést. Köszönése vádló hangsúlyából rögtön tudtam, hogy baj van. Az lett volna logikus, ha vele történt volna valami. A leggyakoribb problémák, amik egy, egyik vasárnapról a másikra elő szoktak nála fordulni. Kiújul valamelyik rettenetes betegsége. Lerobban a 21 éves trabantja. Vagy valami gíkszer adódik az úszodában, ahol minden reggel pontban hatkor megjelenik, hogy leusza a napi 700 méterét. De ezúttal nem róla volt szó, hanem a Miklósról. Vele úgy három hónappal ezelőtt találkoztam utoljára és az volt a benyomásom, hogy jobban néz ki, mint amilyenek gyerekkoromban ismertem őt. – Hát nem azt mesélted a múlt héten, hogy fönn volt nálad, és mindent bezabált? – kérdeztem. – Ja – felelt anyám. És anélkül, hogy az öngyilkosságról egy szót is szólt volna, hozzátette. Most viszont halott. Mivel a szemrehányó tónus továbbra sem enyhült, világos volt, hogy van még valami más, de elképzelni se tudtam, hogy mi – Miklós a tizenöt éve halott apám őt sem. Anyám sose volt vele túl jóban, az apám pedig kifejezetten utálta. Önző hitvány szarrágó tartotta, és nyilvánosan is becsmérelte, ha nagy ritkán összefutottak valami családi eseményen. De miután jól kikáromkodta magát, egy titokzatos távoli pontra meredbe mindig hozzátette, ha, ha tudnátok, milyen csodálatos nagyszerű fickó volt ez a tróger. Apám halála után Miklós újra megjelent az életünkben. Időként meglátogatta az anyámat, és még velem is próbált találkozgatni, amikor Pesten jártam. Különösen azután, hogy egyszer fölvettem Magnóra az életét. Most is megvan valahol, csak nem tudom hol. És nem tudom, hogy mit kezdjek vele. De miben halt meg? Kérdeztem anyámtól. Tudtom, a lapszoriázison kívül nem volt semmi baja. Emlékszel? A fater? mindig azt mondta, hogy ez a seggfej mindannyiunkat túl fog élni. Ja mondta megint anyám kétszer is, de olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. Miért? Mi történt? Mondd már meg! Akkor végre kibökte, de teljesen más hangon, szinte diadalítassan. Megölte magát, majd a benne mindig is ott lappangó, tragikához méltó hatásszünettel hozzátette. Levetette magát a hatodikról. Jól ismerem azt a hatodik emeleti lakást a Böszörményi és a Csörsz utca sarkán, ahonnan olyan lélegzett elállító kilátás nyílik a Sashegyre. Hányszor könyököltem ki az erkérő, és bámultam a mélybe, míg szédülni nem kezdtem. Eredetileg én laktam ott, szóval a 80-as évek elején elcseréltem a Miklóssal, aki akkor éppen az anyjával élt. A nagyanyámnak a belvárosban volt egy hatalmas lakása, bajcs 56-ban. Ott nőtt fel apám, a Miklós, meg mindkettőjük nővére az Aranka. És nekem is az volt az utolsó pestilak helyem. Amikor Miklós másodszor is megnősült, oda kérdezkedett az anyjához, és azt ígérte, hogy a gondját fogja viselni. Na, ez volt apám utálatának egyik oka. Úgy élt ott az új nejével, mintha a nagyanyám nem is létezne. Mire az emlékek fölidézésének ez a pontjához értünk, Anyám már újra a szokásos hangján beszélt, amit egyfajta visszafolytott kiabálásként lehetne definiálni. Szinte láttam a nyakán a dagadó ereket. Még egy csésze kávéval se kínálták meg. Ám én főztem rá minden héten kétszer, és szegény apádnak kellett becsámpáskodnia az élt hordóval a városba. Persze, hogy emlékeztem. Anyám ördög ilyen jól főz, és nehezen lehetne édesebb bosszút elképzelni számára, mint az agy anyósára főzőn, akit sose szeretett. Felidéztük Miklós egyépiszokságait is. Hogy kaparintotta meg a három testvér atyai örökségét egy 504 szögülös telket Baros Gábor telepen, picuri faházal, néhány dió megy és cseresznyefával, meg egy barackossal, ahol a világ legjobb fehérúsú őszi barackja termett meg hogy mennyire nem törődött a gyerekeivel, azzal a három kis szörnyeteggel, akiktől az egész család rettegett, és aki közül felnőtt korukban csak az egyikük áll szóba vele. Bár amennyiben szóbálásnak lehet nevezni azt, hogy néha fölhívta őt telefonon, és nem tudott neki semmit mondani. Egyen ám, de azért mégiscsak volt alapja pán, nosztalgikus kitételének, amivel minden Miklós elleni kirohanását lezárta. Miklós volt a legígéretesebb a három bukásra ítélt tehetséges testvér közül. Kamasz korában Műszaki zseninek számított és fergetegesen zongorázott. A Kandó Kálmán szakiskolában tanult, és hogy tanulmányai költségét fedezze, éjszakai lokálokban zongorázott. 17 éves korában már a Margit szigeti pólóbárban játszott, ahová főleg fiatal aristokraták és milliómos csemeték jártak. Az első között volt, a jazz játszott Magyarországon. Csodálatos jövő várt rá. Magas volt, karcsú, és olyan régi módian jó képe, amit a legrafináltabb filmek se képesek rekonstruálni. Azon a fényképen, amit nagyanyám a tükrös szekreter keretében tartott, Miklós hosszúkás arca, magas homloka, Egyszerre álmodozó és elszánt tekintette Lesley hóárra emlékeztetett. Aztán jött a háború. Rövid kiképzés után az orosz frontra küldték, karpaszományos minőségben. Ott alkalma nyílt, minden lehetséges borzalomba bepillantást nyernie. Majd 44 végén egy eltávozást kihasználva katona a lett. Apám ezt már előbb megtette, és a nagyanyámék lakása lett a búvóhelyük, de nem csak nekik, hanem az anyámnak is, aki ráadásul zsidó volt, kommunista, meg terhes, és a nővérének Verának, aki nemrég szabadult a börtönből, és pár nappal ezelőtt úszott meg egy utcai raziát lövöldözéssel, halottakas és letartóztatásokkal. Nem maradhattak ott sokáig. Váltogatták a búvóhelyeket, túlélték az ellenőrzéseket, megmentettek más embereket, és olyan helyzetekbe keveredtek, amelyekben még egy... Hollywood-i filmben is túlzásnak tartanának. Miután a Vörös Hadsereg fölszabadította és elfoglalta Budapestet, a két fivér belépett a kommunista pártba, és belevetette magát az új világ építésébe, melynek igazságosságában infantilis lelkesedéssel hittek. Miklósra katonai karrier várt. A hadsereg műszaki kutatóintézetének igazgatója lett. A bukása is ugyanilyen villám gyorsan zajlott le. Amikor 49-ben a kommunisták hatalomra jutottak, és megkezdődtek a tisztogatások, őt is letartóztatták. De szerencséje volt. Se nem végezték ki, se nem vetették börtönbe. Csak közlegényé fokozták, és kirúgták a pártból. Egy székesfehérvári gyárban talált munkát hétvégeken járhatott haza. Sosa tudta meg, hogy mivel vádolták. Anyám, aki még ma is hívő marxista, nem fogadta el ezt az érvet, hogy emiatt változott meg. 56 miatt volt állítja. Szálin halála után miklós rehabilitálták. Az 56-os forradalom a köztársaság téri pártházban érte. Négy napot és négy éjszakát töltött ott, valamiféle támadásra várva, aztán kapott egy 24 órás kimenőt, hogy meglátogathassa a családját. Amikor a visszatért, a társait már lemészárolták, Némelyükük a tér fá, fájról lógott fejjel lefelé. Egy germán akcentusú női hang arra figyelmezhetett, hogy pillanatokon belül elfogy a hitel a happy kárdomról. Hanyu, Hanyú? Kiabáltam ihetten, de már nem sikerült elbúcsúsznom tőle. A könnyeimmel küzdködve elhatározom, hogy másnap az irodában megkeresem Miklós Magnó kazettáit. De aztán közbe jött valami, nem tudom mi, és a kazettákat azóta se sikerült megtalálnom. Orfeusz és Euridikejéből hallottak egy részletet, és közben Désmiája vendégem, és azt mesélte, miközben itt ment a zene, hogy ezt még Barcelonában írtad, ami érdekes számomra, hogy spanyolul. És aztán született meg a magyar változat, miközben azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódhat az a könyvvel 77 recept, ami szintén fölsejleti az anyafigurát. Tehát, hogy hogy minthogyha csak ezek azért születnének az írások, hogy, hogy a mama figurája, vagy az anya történetek azok megírodjanak, azt mondja, hogy talán tervezőjebből egy újabb könyv lesz. Igen, hát ezt annak idején ugye ilyen 2000 körül, 2005-2006 körül írtam spanyolul, és még néhány story ebből a Happy Car sorozatból, hogy Azért a, spanyolul, mert az egyfajta távolítás eszközen? Hát eszköz jutott, hogy magyarul úgy írják, mert... hát én akkor csak hát, mert 20 nem tudom hány éve nem írtam egy sorot magyarul, úgyhogy én elmondtam. Jó, de a hazai történetek általában nyelvvel jelennek. Nem, ennek? nem, nem, és akkor ezen nagyon ö, tehát van akinek igen, van, akinek nem, ne, nekem nem, és ö, ennek az írásmódján nagyon látszik, hogy mennyire máshol voltam spanyolul, mint ami mondjuk a, a pesti baroknak a, a barok Stílusa, tehát. Valami érzelmileg, hát helyszínen, nem, nem, nem, mert hát ugye mind a kettő, ha úgy veszük, akkor magyar vonatkozású történet, hanem, hanem az egyik az egy nagyon a valóságos történeteket, nagyon puritán módon, inkább kihagyásokkal, tehát ilyen szobrászi módszer, hogy, hogy veszem le az anyagot, és ilyen nagyon sok minden van besűrítve a, a, egy hogy ez, ez egy életet átfogó portré ugye a nagybátyámról. És a pestivarok meg fordítva, ott meg ilyen nyelvi orgia. Na, akkor ebbe hogy jön bele az Ancsa és Pancsa történetek, és az a más sorozat, amiből most megjelent az első igen, kötet. Igen. Hát ez az, az, egy, az egy megint egy másik, hát pontosan... Tehát milyen le... élethelyzet kellett igen, ahhoz, vagy igen. mi kellett ahhoz, hogy elkezdje a meséket írni? Igen. Hát ez, az az alkat kérdése, ugye van olyan író, nem mondok neveket, mert mindenki fölismeri őket, anélkül is, aki úgy rá talál egy vonalra, és nagyjából azt csinálja. Az egy út. Vannak akik így ebben elég jók. Jó. Magán azt látom, bocsánat, Ú, hogy közben szólok, hogy mérhetetlen, nyughatatlan a színészettől, a, a lokáloknak, a zenéjéig, ami szintén egy tervezett dolog, a filmeken át, hát nagyon sok-sok szövete van. Igen, igen. És az irodalom is az érdekel, ugye, hogy, hogy, hogy hogy, ugyanabban a folyóban nem akarok belépni. Lehetni, Lehet, de nekem nem, nem érdekes. Tehát engem az izgat, hogy, hogy ott van valami újabb feladat, újabb. Tehát, hogyha most én, én nincs kedve megírni, egyszer valaki azt mondta, hogy te miért nem írod meg a, a 80-as éveket, vagy a 90-es éveket, úgy, mint a Pesti barok, és akkor ilyen Pesti sorozat, mm. hogy azért Isten mencs. Semmi, mindent elmondtam, amit erről a dologról akartam. A többi az már egy ilyen újság hogy statisztika lenne, vagy én lenyomom azt, hogy még mi történt a nyolcadságban, bele egy kis politikát, bele egy kis ízét, plegykát, egyáltalán nem érdekel. A feladat érdekel, hogy hogy írja meg, és hát ebből a szempontból ez a, ez a, ez a, ez a gyerek sorozat, ez a, nagyon érdekes, mert ugye itt a Doppelgangernek, a, a, a, a tulajdonképpen a, a, a kisgyerekekkel, és egy vicces, játékos történetben, a, azt, azt akarom megcsinálni, mint a, a, a Dr. Jekyll és a Mr. Hyde-ot. Tehát, hogy, hogy egy iker, egyforma ikerpár, és az egyik ilyen, és a másik olyan, és akkor összekeverik őket, és hogy valójában, aki olvassa, az, az tud választani, hogy milyen szeretne lenni, és hol ilyen, hol olyan, tehát ez egy, ez egy játék. Jó, a Pesti barokot nem érja meg újra, de azért mégiscsak vissza fog köszönni most az életében, hiszen tervezetten készül bele majd, belőle majd egy szimpadi előadás. Igen, most ősszel lesz, akkor... hát azt már én megírtam régen, persze, persze, meg filmforgatókönyv is készült, meg, meg rádió is, csak azt betiltották, tehát a, úgyhogy persze, persze, hát sok verzió. szóval valamiért ez a Pesti Barokk, ez úgy, ebbe, ebbe sok van. És nem tudom, hogy zene jön el, itt egy kicsit tanácstalanul nézek az ablakon keresztül, de igen, úgy tűnik, hogy akkor jöjjön egy következő zene, és itten folytatjuk. See És vendégünk és Ásztrúz Zsírbertótól hallottunk egy spanyol dalt, az nagyon izgalmas, hogy, vagy nem izgalmas, szerintem teljesen egyértelmű, hogy csak női hangok énekeltek a mai este, az a klasszikustól egészen a könnyedebbekig át, de valami rendező elv az van a zenék között. Mihez? Hát igen, talán, talán ugye hát a zene olyan nagy, hogy nehéz választani, és akkor ha már, akkor azt ragadottam, hogy jobban szeretem a női, női hangot és arra fűztem fel, és, és ugye a szerelemre, és a szerelmek is valami elsőprő sajátos változatára, mondjuk azt, hogy egy ilyen orfikus vonalra, Orfeusznak a, a, a mítoszára fűztem fel. Ilyen értelme az első, a Billie annak tekinthető, amikor, amikor ugye arról van szó, hogy a pasia hazajön, ez leszem 1944-ben született valóságos sztori, hogy, hogy hazajött a pasia, hajnalba, tele rúsfoltal, ő neki már ugye a nyála egybe egybefolyt, nyilván be volt piálva, meg drogozva, és, és a pasi elkezdett magyarázkodni, és a ízé azt az, hogy hash no, don't explain, ne pofász, hallgass, szeretlek, örülök. Tehát ez pont a Szabó Lőrinc féle semmiért egészen gőgös attitűdjének az ellentéte. Az a kiszolgáltatott, az a, az a fenntartás nélkül szellelem, ami, ami, ami a, a, a Billie Holiday hangjában úgy van meg, hogy, hogy, hogy az emberek összefacsarodik a szíve, és tényleg ez van, aki szerelmes, az, az, az tudja, hogy ez van. És utána a, a következő, hát az pont az eledit, az a müzettáriája a, a bohémi életből, meg az elsőpülő érzéki szerelme nagy, é, é, ugye egy ilyen hetéra, é, egy ilyen nagyvilági vagy félvilági nőnek a szerelme. És utána ugye a, a, a, a gluknak az Orfeuszából, ami, ami hát a... A, a, a számtalan Orfeusz feldolkozás körül számomra a legszebb, és e, ugye az az érdekes, hogy a hagyományosan hogy ezek az Orfeusz férfi hangot azt nők kénekelték, illetve kasztráltak, Köszönöm. és e, e, ugye hát ez a halálon túli szerelem, tehát amikor nem nyugszunk bele, és hogyha tovább megyünk, ez amit most hallottunk, a, az, az, az szintén egy halad, ilyen értelme, hogy ez, az, ez egy híres, tehát már csak az öregek, nagyon öregek emlékeznek rá, 59-ben volt egy film, a Orfeus Fekete Orfeusz, ez volt a cím, egy brazil film, és ennek volt a fő zenéje. Ebből csinált ez a számomra a csodálatos Astro Gilberto, ez egy brazil énekesnő, egy nova énekesnő, a pestlivarokban egyébként szó van amikor a, a Girl from ipanema elemzi a főhős, és hát ez, ez is egy csodálatos, egyrészt mert orfeusz motivum, és annak egy, egy nagyon izgalmas feldolgozása, másrészt itt is arról van szó, hogy az a végtelen szomorúság, tulajdonképpen egy boldog szerelemről ír, de végtelenül szomorúan. És bizonyos szempontból a következő, a végső, a lezáró zene, az is Janis Joplinnek abban a szempontból, hogy a halálon túl, és, és orpheus, egyrészt már az is egy ilyen szerelmi, hogy vállalj be öreg, arról szól, vagy pedig tűnjél el, a másik, meg meg egy posztumus mű, tehát a halál után jelent meg. Janis Joplin Móróverjével köszönek a önöktől, illetve megköszönöm Désméjának, hogy a vendégünk volt. Jövő héten Szegő János már Önöket, egy ismeretlen, de nagyon érdekes régebbi gimnáziumi zenekar dalszövegeiről fog beszélgetni. Burger Lajos és a szerkesztő Páimár nevében is búcsúzom, további szép estét kívánok Martonévát hallották. Thank you. Think?